قرآن و مختارم وردن کو مولانا امبتی توسیف احمد صحب در دوره تفسیر قرآن اے ایک سو بار نمبر کیسد چه پا محل لا بلل خیل مرغوظ کی پا اکیس ناو کی شوری تا دید ملایدو پا تیارتا تایی اشاہ دیتوید سنت کیسد اے سویدیز مرکز دکان نمبر تاییس عبد الرحمن تلازان نیز دیمین چوک جانگیر آراد سوادی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر داوود مم... صورت داوود دا صورت دا جناکه نفي د شرک دا داوود صورت دا رد په شفیق قهری باندې شفیق قهری چې په زور باندې دا لانا سوخلا ساون کې نشته وی پای باندې او نفی د شرکو پس اوگو رئی لگو آیات لمبر تیس آئے کی ذکر کئی آیات لمبر تیس کی دعویٰ ذکر کئی اتخذ من دونہی آلیہتا این یردن الرحمن لا تغنی عنی شفاتم شیعا ولا ينقذون اللہ وی آیا دهی نیولی دی ده ما سیوا آیا نیولی دهی ما سیوا دهی ده اللہ تعالینا جوڑی ده آیا جوڑ کمزه ما سیوا دهی ده باری تعالینا نور خدایان کئی رادو که می رو بان بادشاد تکلیف زمان نو زمان دا غی ده شفاعت زمان سلر کول نشی او نماغی بچ کول شی نو زد خدایان اونی وم آیا تخیز من دونه آلها داست اونی دارنګ بیاي وګورئ 43 کې بیا ذکر کوي دا داوا 43 کې ان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم یون کمنګه وګاډ چې غرق کډیلره نو لدې و سوکیم دادی نهي فلا غوس لهم ولا مغيث لهم ولا هم ينقذون او نه و دې بچ شي خلاصه د سورته کې یوسف باب ندې درې اول باب د 30 نمبر آیاته پورې او په دې کې صداقت دو پیغمبر سره د صداقت د قران کریم نه دریم او پنزم کې دارنګه تقویبې دنیوي او اخروی اا ذکر کوي سره د بشارت نه او دلیل نقلی ذکر کوي او تخویفی دنیاوی د پاره د تشجیه او د بادری دیار لسم کې بیا دوین باب د آیات لمبر 31 نا تر پورې او پدی کې لز دلائل عقلیا او رد په شفیق قهربان نه او زواجر ذکر کای زجر په اعتراض باندې زجر په استهزاء او زجر په انکار د دا قیامت دارنګه تخويف اخروی ذکر کړئ او بشاره تم ذکر کړئ ورسره او جواب دیو سوال او دریم باب عرب یادې د آیات لمبر 71 نا تر اخیره پورې پای کې دو دلائل عقلیا د بات د توحید 71 72 کې دریس اجرونا زجر پر شرک زجن پر انکار د قیامت او زجر په امثالو باندې چلاله مثالونه بیان او بیا دری دلایل عقلیه د پار د اثبات د حشر اوب ذکر کیو دعوت توحید اخیره کی او نور صورت اسان ده خا یاسین یاسین ګنې معنی علماء یا همانا علماء اکرام ذکر کئی یا سین وعیدہ مانا دا عبداللہ ابن باسوئی او انسانا او انسانا خبردار شا یا مانے دا دا سعید ابن جبیرنا روایت تے چی دا لبز حبشی دے پا مانا دیا رجل باندرازی او سڑیا او سڑیا ویخشا یا دا مانا څه دا نوم ده د باری تعالی د اسماو نه یا دا نوم ده د اسماو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا غنوم دي یا معنی دا یا یا سید البشر او د انسانانو او د بشر سردار یا سید البشر یا د قران کریم د اسماو نه یو نوم دي گنه مانه شوی یا مانه ده یا انسان یا ایمانه ده یا رجل یا چې ده چه ده د ده باری تعله یا ده نمده د نبی علیہ السلام یا ایمانه ده یا سید البشر یا ایمانه دا ده چه ده نمده ده قرآن کریم ده سماونه گنه مانه مفسیرین کرام که ده ده یا سیدن والقرآن الحکیم شاہد دیں قرآن کریم حکمت والا ترغیب الالقرآن شاہد دیں قر... ترغیب الالقرآن سرد صداقت دا پیام بارنا. شاهد قران کریم حکمت والا به شک ته د لغلو شو انبیاونه على صراط مستقيم یې په لاره برابر باندې نازلې دل د کتاب نازلې دل د نازلې دل د طرفه د زوراور مهربان بادشاهنا د د پراجیت او ير بیا کوم لاره چنه د يرولش ندی يرولشی مشران د دی پس د دې په غفلت کې زجر او تخویف لقد حق القول و تاکی سرا سابتا شوا وی نا دعذاب على اکثر ام پاک سرود دعی لا يؤمنونا پس د ایمان نرادی یا سابت شوا وی نا دعطا تقدیر على اکثر ام پاک سرود دعی باانده دعی ایمان نرادی یا سابت شخ قول یعنی حجة پاک سرود دعی باانده پس دعی ایمان نرادی تخویف دنیاوی او اخری دوارا اینا جاننا بے شکم گا گرزاول جاننا ان نا جاننا او به بشکمنګا هر زولې په سټونو دای کی علالن تو پونا فاه یا ال ازقان پس دا تر زنو پوری دی فهوم مو کو ما ہونا نو دای دی د دای سټونا په شالو لشيوي مو کو با ہونا دای دی اړول په سټونو باندې سټونه په شالو لشيوي دا یا مثال اول شو د نفي د په دلایل انفس یو او ګوره زانته سوچ نه کوي مثال لیول دې زانته نو ګوري چې زال الله څنګه پیدا کړم سټې په شالو لري زانته نو ګوري دوه مثال او جا الله مې بنې دې ما او ګورولي دې مونږه تدینا مې بنې دې اې دې مړوان دې تدینا شیطان او رښتو دې تدینا یو بندېوال پاسپورت کړي دې مونږه دایله پاس دین ويني مانس نافي مثال لساني د نفي د غور په دلایل افاقیهو کې آخوا دیخوا دې خوا اطرافو کې نه ګوري چې لا سپیدا کړی دی په مسلې توحید باندې غور نکړي یا دا چې تخفیف اوخره وی دی الله وای چې جهنم کې به تو کونا ولا سټونو کې واچو ما او یا او دات مخ کې رسوبته دی والي نه ومه او بنبکم هیڅ پنيوینې او جهنم کې مو معذبي تنویر په ډول مثالونه باندې و سوا او نه برابر داalim په دیبانې کوي راويته دی لرا کوي نه راويته دی لرا د ایمان نراړي بشارت للمؤمنین به شا کا خبره دا دا راويته چاله راچي ته بيداری کوي د قران از ذکران د قران او یاریږي د مہروبان بادشاہنا پشیشا پس آزا پس زیر ور کدی لارا په بخشش باندې او پاړه اجره د عزت باندې به شک منګه دلیل عقلی د پارا دز باد د قیامتو به شک منګه ژوندې کوملو لارا و نا کتب ما قدم او لیکومګه اچ مخ کلی ګليدي و آثار او ما رس تو عملنا د اغه مخکینی عملونا اورستو عملونا اٹول منګره دی لیکو و کل شاین احصینا وه هر یو شی لرا په کتاب سرګن کې ښکارکه وزرب لهم مثلا اصحاب القریا تخویف دنیاوي او دلیل نقلي الله اکبر واذرب لو مثال کده تا ما سالاند مثال پتو بیان کده تا د مثال پتور باندې اسحاب القريه اغه خاوندان د قری بستی والا انتقي والا اذ جاءهم جاء المرسلون کار اچال اغه اغا اغه لګل شوی ام بیا ددی هر کاله چرا هر کله چولې ګل منګه اغه تا دوه او نسبت د دروغ او کاګي دی پس مضبوط کړه منګه پدریم سارا وې اغه ټولو بهشکه منګه یتا ستا لګل شوی ان <سؤال> بیا <سؤال> <سؤال> قالوا و دایما انتم الا بشر مثلنا نایتا نایی تاسو اللہ بشرون مگر انسانان قدری زمانگا پشانتی ما انزل <سؤال> الرحمن درہم اترازو ندرالی گلے مہربان باتشا من شہند سشینا ان انتم اللہ تکزیبون درہم اترازو ان انتم نایی تاسو اللہ تکزیبون مگر وائی دروغو وقالو ربنا جواب دن وَيَدَاي اَرَبَّنَا قَالُوا وَيَدَاي رَبُّنَا رَبُّ زَمَانَ قَدْ جِئْتَ بِشَكَمَڠَ خاص تَسُوتَ عَلَى مُرْسَلُونَ خَمَارِ لِگْلِ شُيَ اَمْبِيَاو وَمَا عَلَيْنَا أَن نُشْتَرِبَ مُنَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مَغَرَّسَ وَل سَرگَندَ وَل داسوک دَاسُوک اَمْبِيَاو الله اکبر دا درې افراد یو قول دا رې چې دا د عیسی علیه سلام استادو عیسی علیه السلام ليګليو به ذات رسولانو علامه ابن کثیر رحم الله ذکر کئ هغه وایي چې دا به ذات دا به ذات انبیاء او د دین مونونو صادق صدوق او شم شموله دای مونونو او دا بالذات انبیاء یا صادق صدوق او شکومه لکه بیا دا ذکر کای جامو بیان ذکر کای شکوم دای دا نمونه وای او دلایل وای پدې دادی چې غویبه ورتاوي مان تم الا بشرو مثلو نه او دا, دا عام انبیاء ته به وې دای رسول د دا عیسی علی السلام نو دا په دلیل چې دا د الله بالذات انبیاء دا, دا رنګ دی واقعه کې وای ساده دلیل نشته دی چې دا اغا رسولان دا ایسا علیه سلامو داننگی پا دی که چه ایسا علیه سلام استازی چرت تلو نو اغای ایمان راوله دیو ایمان نو راوله نو دا بی ذات انبیاو داننگی د دا ایسا علیه نه نا پستا مستقل یا و قریه تباشوی نا دا یو بستی او دای خود تباشوی دی لحاظا دا اللامه ابن کسیر او د جامع البیان والا خبره مضبوطه را چه دا بی ذات الله ومالينا او نشت په منبانندې ال بلول مب مګ د سول سرګ قالو وید بل اعتراض انته تو یا رو نابکو منږ سپیره شو په تاسو بادي لا اللمتنته ک چري من شو تاسو د دینا امهن سر بهکو منږ تاسو, تاسو له او طرفنا ذااب دردناکه قالو بیا او سپ والستاسو د تاسو سره دی چې مشرقان ذک تومه ایا بد پالې باندې وای په مونږه باندې آتا تایرون ان ذکرتم اایا بد پالې باندې وای په مونږه باندې ان ذکرتم کچریه نسیت در کوله شي تاسو لرا یادا مانو کا سنا اایا ک در کوله شي تاسو لرا بیا باندې بد پالې ني وای بل انتم قوم مسلمانو بلکې تاسو یو قوم مزياتي کونکي پخپلا بد فالای کې یا تاسو یو قوم مشرکان مشرفون مشرکون حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمایی چه کل یو سڑه پلارا باندی اوزی او دل مخلا سشی راغه دا دا او دهوی چیارا داخوست داکار نکوما او زلوکی بدپالی پیدا شوا نده بداوی اللهم لا خیر الا خیرک ولا تویر الا تویرک ولا اله غیرک او بیا با خپل کار پس زیرا دانا چه خردالراشی مخلا اوز نظم کارلا یا داسه اخوان نا داسه نا وس انبيار اغليدي واقعا د اغا ساي بیا سينو اي مسله کوي دی خو او خلک بد را دي وتوي دی خو نه زميدار راغله دي حبيبي او اغا تکریر شورو کله دی او خلکو بیا هغهه شید کله د غه کر کوي وجه او راغې من اقسل مدینا دغه ریک طررب دغکی دا من اقسل مدی نه دغه کې نارې د خار نه راجلون یو سړی ی چې منډی والی قالله یاقومې تا موور سلی زما تابیدارو کوي داېغلیګلو شوي بیاو تا بداریو کوي دغه چا چې نوواړی د تاسوونه پ خپل تبلیغ باندې مزدوورې او داې لار مندون کې و اشتركوا في القناة و ما لیا اس تقریر تا غو را کنه صایب یاسین څنګه تقریر کوي و ما لیا اوس شوی دی مال را چې زبندګیونه کومه د آزاد پیدا کړي دی مال او خاص دی الله تا تاسو به واپس کل شي ا اتخذو ا جوړ کومه زمما سواره دی الله تعالی را نور شفارسان الیا تا نور شفارسان یوری د رحمانو کچې را اراده وکي په ما باندې مهربان باد شار تکلیفو مین شیلر کاوله دای ز نشیلر کاوله نشی زمانہ ددهی شیعن زرابرس شیعن و لا یونی کزونه نشی بچ که ولی ما نرا بیشا کز پدام وقت که بای ما پا گمراهی سرگنده که اللہ اکبر ویک چری ما نور شفارسیان جوڑ کلا زوام چی دا اشفارسی که دا اولیه انبیاء نو زمانه و بیاده غطیم که بل گمراه نیزه و سرگنده گمراهی که ما تاری ذات تی هغه تاسو ګمرايي اني اامنته بيان د خپل مسله کو اني اامنته بشکما ایمان راولې پر استاد باندې فالسم او نو او راي تقرير زما واو ری زما تقریرو او دا ټول تقریرو کو او دا تاریخات ټول پدای باندې وکړو وی زه پیدا دا ما تاسو به واپس کې معنی حساب بدر فرکې او کما خدای بل شفارسیان صلی الله علیه و شفاعت زوګ جوړک چې داولیا بزرګان دا زمو شفارته کوي نه بیا زب غومرای ما ما تاسو ستاسو نو او, او زما دا تقریرو وري او خپل عقیده بیان کړه علما کرام ذکر کوي فقطلوه وی واجا غلره ادماج دی وی واج چې څنګه او واجو څنګه او واجو مفسرین کرام زه کرکای دا ټول پیرا پن شو الله اکبر او تر دې پوری چې دا د پاسه ټوپونه وال اوال چې دا غي صاحب ياسين اغا موحد انسان اکل می دا ټوپونه دواجنه دا غه خېټ او شلې دا بار وته دل تا روح تا ویل شو قیل او شو روح د تابلا په بس تا قیلا ویل شورو د داخل تا داخلسه ته جنت تا قال یا لای توید یا لای تا قوم زمان یا افسوس ته قوم زمایا لمو نا چدی پوی ده به ما پاسوانه چ بخش ما عرب زم ما او وی ما لرا د عزت مندونا ده ده کرامت بعد الموتا. چې جنت ته ده داخل که دا کرامت تکننه دا ده مبتدی اینو مشرکی اینو کرامتا. و ما انزلنا علا قومی او ندرالی گل منگا علا قومی پا قوم دا غبانده پس دا غی رجل مومن من جندی من ما یو لخ کرده اسمان نا و ما کننا منزلی نا. و نیو د گون د ده لخ کرده پرده لکولو. این کانتو نو دا مگر یو آوازو. فیضا هم خامدون پس نا سا پده ح قال بیاو بیا خبرونه منله او د صیب یاسین خبره ونملنن تباہ و برباد میکلو یا ها سراطان افسوس ته आले لای عبادت پوبندی گانو باندې ناراضی دای تا یو پیغمبر مگر وې دغه پوري چټو کی ور پوري کوي آ والا میا راو ذین باب د 70 پورېو د کله ذلائل عقلیه او زجرنا دارنګ رد په شفیق قهر باندې او تخفیف او خروی مال بشارت علامه او اول دلیله عقلی آیه دا غور نه دکړې چې سمرا له کړي د منګه مخې د دینه د پیړونه ان نہوم الیهم چې به شک دحل کړي شوی خلکو د احیاو دی د ژوندوتا الیهم د ژوندوتا لا يرجو نا نو آپس کېږي هغه وت بیا نشو آپس کې دی و په دې کې خلک غور وکا کلون او ندی دا ټول پټول لاما مگر لاما فمانه د الا مگر جميع ټول پټول لدینا مون سره حاضر بکلې شي وا آیتل لهم ذیم دلیل عقلی او نه خا د دی د فارزم کا شंडा بنجردا ا بنجرا زمکدا A yha ci janda ku gaغlara ta za kum gaغlara waaxirajna minuraba sun ga daغna habbanane اللهu akbar Ra bau منgaada aغina danna famin hu pas bai daغina yamin hu pa daغina yakuluna xida wajaalna fiha Jannaati Baldqli ya daci waya alam آ دالیل عقلی مګر زه د دین علاوه دا نور دالیل عقلی او ګرځو هغه تخویف دنیاوی او ګرځو هغه دم تخویف دنیاوی او دی ځاینه و آیات اللهم الارض المیته دی ځاینه دالیل عقلیه شروع شو دی باب کې اول دلیل عقل داش وا ایت الله مل الارض المیت احیانا تارو تازکم گا دلراو اخراجنا راو بس منگا داغینا خام بندانا پس داغینا دای خوری وا جان نا دیم دلیل عقلی <coughs> وا جان نا غرسلی منگا پدی کی انا بن اودان ګرونا جاری کلی منگا پدی کی چینونا دد پارا چو خوری دای من سمری د میود د من سمری اے من سمری مایل غیونو د میود د چینو یا من ثمرات من ثمر المذکور دداغه ذکر شو میونه کجورې انګور و غیره و ما عملته نه تصرف د مخلوق نه و ما عملته او ندی کړي دی لاره ايدي هم لا سنود دی اے افالائش کرنو آئله شکرنو باسی سبحان اللذی درم دلی عقلی پاکی دا الله تعالی لا پاکی دا آغاز ذات لرا چې پیدا کړی دی جوړی جوړی ټول پټولا میم ماده آسانہ چټو کوي ازمکا وا من انفسین فلورم دلی عقلی او د نفسونو د دینه وا من ما او دا, دا, دا غسنا لا یعلمونا چې دین په جنی اوس دین په جنی دا سے زهونه پیدا کړی دي الله وای د سمکه نه چې کم سي زونه از مکراتو کې هغه می جوړه جوړه پیدا کړی دي بل لاس تاسو نوم سونه پیدا کړو اغه سبا پیدا کوم چې لاته سونه پیدا نه وي واایهت اللهم الليلو او نخدا ده ده پارا شپا پینزم دلیل عقلی نسلخو لرکو منگا داغی نشپیل رزی لرا پس ناسا پا دیوی تیاره کون کی وش شمسو شپیتا او گورا وش شمسو شپا گم دلیل عقلی نورتا او گورا وش شمسو تجری او نور روان ده اغزای ده قراری تا چی ده ده نور ده ده ذالک تقبیر العزیز العلیم دادا آغا اندازہ الله الله دادا آغا اندازه د زور او بادشاہ خبردار او اول قمر اوم دلیل عقلی او سپوګمای اندازہ کړه د ام گاغیلارا برجونا داغی تر دې پوره چې وګر زیآغا په شان د سانګ اوچه برجونو کې را روانې را روانې را روانې او مخ کې ویلو چې در صده پاره د حساب د پاره وله حساب سوره پرقان دغه که انام وغیره که چه دا دا حساب دا پاره نو را اگرزی دا پشان دا سانگ اوچه ماناوال غطه بیا وڑا کیگ وڑا کیگ دا سنره اگرزی لشمسو یمبغی لها اتم دلیل عقلی لشمسو ندیم لشمسو یمبغی لها ندی مناسب دنور د پاره ندنه نواره چې مناسب وي د غېده لپاره دا چې لاندې کیسه وګمئ لاره والل ليل او نشفا سابق النهار مخکې کویدون کله دراز نه کله نو او دا ټول پټولا په خپل مدار کې یسبه نا لامو وای خپل مدار کې ار یو روان دي سپوګمې په خپل مدار کې دا رنگ نور خپل او شپ خپل او رس خپل کې یو بل لاندې کین نه دا دل شا کړی دی الله نو شفار بیا نور ته وای نوایا و آيات الله هم او نه هم دلیل عقلی او نه خادد د دې لپاره د چې موږ بهشکم موږ سوار کړو اغه اولاد د جنسا د دې هم د دې اولاد خونو ددی د جنس اولادو اغه اولاد د جنسونو ددی فلفل کلمشون پاکستان داکا کلاشو کې وا خلقنا لسم دلیله عقله پیدا کړی دی من ددی د پارا په پا مثال ددی باندې ما اغه سویر کبونا چې دپی سوړلی کوي یعنی ساروی دامه دله پیدا کړی دی او اس تفری علامات سابقہ اورت په شفیقه غریبانه کچری وغاړو منګه چې غر کو دی لره فلا سوری خلاون پس نبیم دادی د دی د فاره فلا غوص لهم ولا مغیث لهم پس نبیم دادی د دی د فاره ولا هم ينقذون نہ بدی بچ کلیشي الا رحمتا مننا مگر تو وجید مہروبانی د طرفه زمانہ او پای مگر مہروبانی د طرفه زمانہ ومتان او ساکدا الہین ترمنګه پوره و اذا قیل لهم زجر دے پر اعراض دودوی دوی باندې و ای ذاکی ل الامر کلا چولہ او یاری گئی تاسو ما د عذاب نه بینئ دی کوم جماکه تاسو ما خلف او د عذاب نه چروش تر استاسو خامہ چدا سمان در رحم او کډیشی نو د ایراض کای و ما تاتیہم زاجر پیراست د دا آیاتونو د الله نه و ما تا تي مون رازي دایته مين آیتین یو نه من آیاتی آیات ربی دا اتونو در نه رازي دایته یو آیت د آیاتونو درب ددینا الا کان وانا مر진 ماګر و دې دا نه ایراس کون کی مخ اڑ ان کی وا ایزا کی لا سجر پر استهزاء د دی باندې هر کلا چول شیدای تا ګور ټوکی ار کلاچ ولې شې دی ته خرج کوي تاسو دا غمالو نه درکړې دی الله درکړې تاسو لره الله تعالی واي آ که سان چکو پرې کړې دې للزي نامنو آ که سانو تا امنو چې تو راوړل دي ان تویم مله انشاء الله آیا اوخره ومغه په چا باندې کچره غختو الله تعالی نوډې به ورکل و دای لره نه اي تاسو ماګر په ګومره ای سرګنده کوي چې تو اتای ګورا جسره امدادو کا لګمال خرج کا نو زمانی د جاهلیت کې با خلکو داوي وې وې زماړه دایله خدای نور کین نو مونږ ول ورکو چې خدای پې نو خره نو مونږه پې سلاو دا اوسم خلک وې ا ما که یا کیو ملګریه توقعي وې وې یو تاندې نو ناستو و اخې بیانولا نو وې چې دا کله کله ټو کېم چې کمند سبب د کوفرو ګرځي وې واکې بیانولا دا څه ناستو نو چې یاره پیسې را څه ډیرې وي او بس په خرابېدو شروعوشم شروعوشم شروعوشم خرابدمم و ما چې دا زهولې خرابږم ناستوم سوچ میکو کو سوچ می پس په زلکې مرال چې ته خو پلان کله کاررض ور کړه دی اولاړه ور پسې ماته چې ششا به ما له خپل کار وپار کوي غه ته چې ول ما چې تا باندې خدای نه خوره یو خدای د ل نه ان تاله ما چې در کله د وجه زه خرابم دا بیاینه هېد زمانه د جاهلیت اړه ده دا اوسم خلک یې قال الذين کفرو او یار دایبه خدای نه خره نمون ول سلام ورکو دا خدای ول نه ورکو نمون ول سلام ورکو دا د زمانه د جاهلیت خبره وا او دا اوسم نه کدی وایقولون زاجر په انکار د قیامت و وایقولون وای دیمتا زالو وعدو کلو دا وعده د قیامت کې چره تاثیر نشته نه ما ينظرون الا صيحه واحده <تصفيق> انتظار نه دی الا سویحا تا واحدا ماګر داغی آواز یو تا خوزم چوبنیوی دی لراوهم یا خصوی مون او دی با باس پا داسیال کی چوبا دی باس مباحثا کون کی یا یا خصوی مون جگڑا کون کی دی با جگڑا کئی باس مباحثا با کئی او ناسا با یو آوازو شی اللہ دا اغاولش پیلی دا او دې سره به ماته دې کولې او شي خلق بمړ شي فلا یستادون تا قدم نلې توشي ته اند کول ولا ال اهل ميرجوون او نا بعد يخفل اهل تا يرجون واپشي ونو في سوره ما دمه شپې لې او پوک با اولشی پشفلی که فا ازاهم من الاجدا سے پس نصاف دید قبرونونا الى رب مخفل رب تا ينسلونا راوز با پا تیزی سرا اے یخ رجون بسرعتن راوز با پا تیزی سرا تیزی سرا با را پاسی دا دو نفخی دی دل او دو نفخی سور زمر آیات نمبر اٹھاس اٹھاس او گوری عل تکی اللہ زکر سوره زومور آیات لمبر اٹھا ساٹھو دو نفخی علتا دا دو نفخی دلتا ذکر کردی سلور شپیلی او سلور نفخی اول سر طول خلق با پناش امڈا بشی دویم شپیلی سر بیا ټول خلق جوندی شی لکه دا دلتا سوره یاسین کی ذکر شو او دو نوری دی درم شپیلی پاگی با طول خلق بے شي مګر ملائک مقرب هغه به کم دي هغه به خدانه شي تاسو وګورئ سوره زمر 28 او وانه فی سوره او په وله شي پشپیلای کې تاسو به خدا بشي اسمان نو کې دا اسوک چې بزمه کوي دي الا من شاء الله مگر اسوک چوغړي الله ا مکربی فرشتي هغه به خدانه او سلورمش پیلې او ور پسی بیا ذکر کوي ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ <تصفيق> پس بیا بفو کو پوكو بیا بفو له شپ دې کوي په زل بلبانې پس ناسا پري اولال بوي انزورون ګوريวา دیش په لې سره به خلک دربار د الله تعذير شي د پاره د حساب او د کتاب نو اولش په لې هغه سره به ټول خلک مړ شي ټول خلک به مړ شي زمي سره به ټول خلک ژوند شي او درې مين سره به ټول خلق بیا به خودشي مګر مقرب ملائک او سلوره مين سره به دربار د الله تعالی ته الله اکبر قالوا ايبد ايا ويلنا افسوست موږ لرمه ماسنا چا پورته موږ لرمه مممر قدينا د زائز د آرام زمنا هازا كلام د پرشتو د هغه شریچ واده کړو الله تعالی تاس واده کړو مهربان بادشاه وصدق المرسلون رشتیا ویلو انبیاو نبايدا مگر یو چرغ یو پسنا صاحب ټول پټولا لدی نام سخا محزرون حاضر بکړی شی ګورا دی کې مممر قدينا ذکر کړی الله اکبر مم مرقدنا مرقد وای وای زید آرام ته وای زید آرام ته وای نو منکرین د عذاب د قبره غیره پاسیدل وای وګوره قبر, قبر کې عذاب نشته کنه وای قبر کې عذاب نشته دی وای زید آرام ورتځه کوي نو قبر کې عذاب واشته مرقد مطلق کې زایته وای زید آرام ته نه وای کې زایته یا دا چې د دو نفخو میس کې سلویخ کالا عذاب قبر دا به راافکیږي حدیث کې را نو چې دا به را شو نو دایبا دی تا پدې اعتبار سره مرقد وای زائد آرام بو وتو یا مرقد زائد آرام په اعتبار د عذاب د اخرت سره د قبر عذاب دمر سخنی د عذاب د اخرت چې څنګه نوبت د قبر باندې ته آرام خاره شي الله اکبر او عذاب د قبر برحق حق ده او کیفیت د عذاب د قبر کماخه چې ته تفصیل مې نه ته او کو وخت وو او بشی گنه یو سو اقوال دی عذاب د قبر کې یو دا دې ځای واورې چې عذاب د قبر برحق دی کیفیت الله تعالی معلوم دی چې څنګه دی څنګه نه دی مونږ په کیفیت باندې نه پوېږو عذاب د قبر برحق دی یو کول دا زم کول دا چې عذاب د قبر برحق دی او عذاب اصل کې چې نهغه روح لاراده او روح لار عذاب ده د دا اهل سنت والجماعه د ډیر خلکو کول ده امام رازی وايي قال به عالم من الناس ملوئ عالم او دنیا ده ته لیدا او پدی باندې قول کړه ده داننګ درم کو له هغه د هغه چ عذاب روح لارام ده او جسم لارام ده خو جسم نه مراد دا جسم نه جسمه جسم مثالی او دا د طول سوفیا او مسلک ته بل جسم الله دی روح ل را ور او اغه ل الله دی روح ل را او جسم ل را التعذاب ور او دا احادیث نام ثابته کی او بل دا چا عذاب د قبر بر حق ده جسم او روح دواړو ل را روح ل رام ده او جسم نه مراد هم جسم چې کم دنیا کې دی جسم لعذاب دی سنگا اصل عذاب روخ لرور کیگی خود دی جسم سر دمر تعلق وی چکم عذاب روح لرور کیگی نو آغا عذاب اغا دی تعلق د وجه نا دی جسم این محسوس ای اگر که دا جسم علماء دو اهل سنت والجماعت متکلمین ذکر کئی اگر که دا جسم زر زر ری زر زشی بیا اغا عذاب که اللہ دیتا عذاب محسوس ای او دی عذاب چکاپ نه محسوسه دا دره د سلور مسلکونه مشهور د اهله سنت والجمات تی پینزم مسلک دا سلور خود اهله سنت والجمات شو پینزم مسلک دا اهل الحلواء والخانق ده پینزم مسلک دا اهله سوتن والجمال ده اخلی سنت د نایانو د سنت یانو دا غی مسلک ده چې هغه داوی چې روح راشی بیا د جسم کې معاد شي جسم کې دغه سی وی یا دات رور په پال ځای باندې خود جسم سره وای دات تعلق پیدا شي چې جسم بلکل وای بیا پر قبر کې هغه س ژوند دی شي او جسم دغه سره ژوند دی یا په روح په جسد کی وي په جسد کی وي او مله ژوند دی شی او دل ر قبر کې دک څخه عذابونه ورکی دی ژوند دی دا د اهل سنت والجماعت مسلک نه دی دا د معتزله او مسلک دی د اهل الحلواء واله خانه کو دا د غي مسلک دی د فرقه صالحه معتزله لګا ماکه مې را تاوه ان کانت الا ن مگر سويه ها تو واحده مگر چغایه وا چغایه وا ګور درې یو آیات نمبر 29 کې ذکر کلا الت ذکر کلا سويه ها ان کانت الا سويه ها تو واحده بیا دويم سويه ها ذکر کلا آیات نمبر 49 کې وی ان کا ما ينظرونا الا صيحه واحده ال ته یو ذکر كلا دره ما داشوا دا درې سه سوي او د انسان حقیقت ذکر کوي 73 کې 73 کې چې د نطفه نه پیداې رستم راشي د نطفه نه پیداې نو تا تا داوي او انسان حقیقت ذکر کوي فیدای فسوه ها اشاره دیتا فیدای فسوه ها زیب پسوه ها پاسب حقیقت دی د نطفه پیام لا دال الله ار توحید نه منو الله الله <سؤال> اکبر ان كانت الا شهاده واحده سر حاضر بکل شي فاس نن راز او بدل لا بدر نکلي شي تاسو لره مگر دا عمل ام مگر دا هغه عملونو كونتم تامنه وي تاسو چي عمل کو بهشك جنتيان بشارت یاو بدعتي مولاو نو هغه ماکه بچون کې الواګانې الله د شریعت قران غری کې رحمت کې شکر شکر ختم ختمته ماکه بچون کې بدعتيان لا حلواګانې جمعه تون تراتلې نو دا الواګانې به پرته وي نو یاو بدعتي مولا له طالوارا غلې وا غې پسې چې ته پېښور غلې وا نا پېښور کې غول کړو دا بدعتي مولا پکې ناشتر ده جامع ښه شوی نو مون زه وکاو غریب مونسته تا کوه د خدای درزا مونخونو د هل د نزدې او کلره ده. نو عدالت کی مونزه څنګه یو جماعت کی د امامو بل جماعت کی پلار امام نو تلار شته تل نو یو ځکه جما ورکلا جما وکلا او اغای نه څنګه مند نو لاړ او بل ځکه بیا څنګه نه غیل جما ورکلا یو پر پرز مشکل او بیا غیل جما ورکلا اخو نو بیا مونسته تا کی اه چې کوم دی نو نسته او کاپل غو د پیش کېڅخ شوي دي چې مونځې کله دی بیا خو پهغسم بوجو چې دا اوس بیاو کوئ مکت ته چې دا خو د پیش غول دی او په دی کهستا کاپل خواوي اومونږ دی کې مو ک دامون شوی دی دی سوچ کوي چې او دا دا موز دا خو به کار دی د خو ماله بیاره دی اړه نه را کوې دا خو یو لاګې د دو بیا اړه ن شته دی نو دیته چې ویده پاک دی ده پی شوغل پاک دی اگر اطاقی کم زیده کم زیده ویده سورت یاسین کے رازی وی فی شوغل فی شوغل ده پی شوغل پاک دی ده <تصفح> ده بیدتیان استدلالی کلا کلا دیو ای کنا یه قرآن کی را دی شدادی ده بیدتیانو ده <تصفح> مجھے بیڈتانو دا استدلالاتي د پیشوغل پاکتي دا دینه ثابتون دا چې او دا چې څنګه جوړيږي بیا اننا اصحاب الجنہ بشکا جنت اننده زویبا پامزه کې فاکی وی با پامشغلتیا کې مزه حاصله اونکي او مو و ازواجم د یوب بیا نه د فی پر رحمتونو کې بیا ل الارای کې پتختونو باندې پلنګونو باندې متکیونہ تکیا لگا اونکي شکم بیبی دنیا کې و سره موحدہ او بدعات و شرکیات نے جان بچکڑو نو دای بام جنت تجی دے کے رد پاغ نظریا تے جاہلیت باندے چہ کہ مخلق خدا و چہ خز اپ دنیا اوخروی زندگی کی نجات نشی حاصل ولے نشی حاصل هم و ازواجہم هم ددے هم افیا پاگے کے پاکتن می و بہی ولہم ددے دفر ما اغصب یداونا چہ غواڑی دے سلامن سلام سلام بوی قاولن وینا میر رب الرحیم دے طرفا دے رب مہرباننا سلام سلام بوی وامتاز الیوم ایها المجرم تقویف اخروی او بویلشی وامتاز الیوم جدا شینن رز او مجرمانو الا ما احد الیکم آیا وعدنو علم احد الیکم یا بنی آدم آیا بیان نو کړه ما تاسو ته <تصفح> او بنی آدم او اولادا دا تاسو بندګی مکوې تابعداري مکوې د شیطانو به شاکا د استاسو لپاره دښمن دي او زما بندګی او کای هاذا صراط مستقیم لارا برابر وَلَا قَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ نَنْ رَزْ جُدَى شَيْهِ مُشْرِق بَ جُدَى كِدَ ولا قد عز الله كارنامه شيطان او تاكي سر گمراھ کړي دي دي شيطان بلن کسيرا مخلوق ډيرا افلم تكون تاكل عين تاسو چې عقل لري اذي جهنم لتي دع جنم دې كنتم تو ادونا چې و دې کول شو تاسو سرا اس لوح اليوم داخل شي نه دیتا نن رس په سبب دا چ تاسو کو فرقاو ال يوم نا ختمون رز مهر به مونږه پجبست پ خلوص تاسو باندې او خبره با کئی سره سرالا سوناد اللہ علی و مناختیمو نن رز محر باو منگا علا فواهی هم پخلود دوی بانده و تکلیموناو خبری با کئی زمانگ سر ایدیهم لا د یو او گواهی با کئی اخپید دی پاسبانده چی دی کسب کریو و لاؤ نشاؤ لطومسنا که اراده کموږه اراده کړه وی لثموس نن هاله کړه به موږ اله عيون پسترګو د دې باندي هاله براوستې موږ پسترګو د دې باندي انو شکلونا به بدل کو د دیاله مکانه په د غزاینو د دی باندې پس طاقت بن لری دای مزوین د دا مخ کېتلو ولا ارجوونه د واپس کېدو ماناسو چې څنګه مو دا حقيقي سترګېن دي دي د څل سترګېن دا د مخ دا سترګې داد لاملندولې شمه او چې څنګه مو د ننن شکلونا مسخ دي او هغه خراب شوې دي او بل طرف تاړې دي دا ظاهري شکلونه لام مسخه کولې شمه وَمَنْ نَعْمِرُهُ او ورشاسو د چومر ورکومږه غلرا نو نکه سونو کمزوري پیدا کومږه فل خلک پندامونو داګه آی د عقل نلری و ما علمنا جواب د سوال یاره دا خویدې شاعر د کلام د شاعرانو کوي داګه جواب و ما علمنا شران د خود له مونږه علم نه د ور کله مونږه د پیغمبر لاره د شعر و ما يم بغیلا او نه د مناسب شعر لهو د پیغمبر سره ای نو هوا نه د قران تهو قران دے سرغند الله اکبر د شا سید عنایت الله شاه بخاری رحم الله رحمتا واسه اتن یو بریلی سره مناظره پدے باندي پیغمبر اعلی ملغیب دے ناغه وی هغه ټیم کې 50 روپیه ډیر شه وکتا مات د قران کریم یو آیات وی وی دا مفتدیان چیلنجونه چیلنجونه ډیر زیات ورکي ار دا ته چراشن و زبداو کم لکه اهلل حلواي وال خارق چې 500000 روپي به زو ورکوم اېس ستا وخت کې د سخطو پیسو ځان لس خاطي سره 500000 چته دی وایا صاحب زب 500000 به ورکوم چې مونږ چیلنج دی ا چیلنج دی 500000 د چتلي دیس خاطي تا ځان له تروسا پورې اول چیکمننه لشکری طیبه سره وین داغینه د پیسې وولی, وولی وولی وولی نو بیا چې کبنې نو بل سره ویناغې کډې وولی نو بیا رااله چې نو ندر ندر پانزوز، پانزوز دا سملا نو شندې شات خلاف د شروعو کا ښاټا تازر 500000 چې ته دې ښه نه راغلی تلکې نه مولایونه د نظر کېله مشته 500 500 زره نه 500 روپۍ له بل ته خلی چینګې کړیل تکې د بریلینوس خاصونه فرې او هغه کې ناسې نو تا سره 500000 کم ځنه راغله دای جا چیلنجونه ډیر ور کوي نو هغه کا برېلی آداسکلوې وکتا ماته دا اوخودل چې الله صراحتن نه پکړي د علم په لاف سره چې پیغمبر لا الله د دې شی علم نه دی نو بس بیا ما مناظره بایله لیدا وی زما زبا بیا داغه مناظره مایل ده او 500 روپۍ بتاله انعام کې در کوم 500 روپۍ آټم کې شاته بتوي ور کړه 43 لا 500 روپۍ د 500 روپۍ ور کړه چې صالحو درنګلې لپسې وار کړې شا سبدا يا توي وي وما علمناه شعرا وما ينبغي له مونږه پیغمبر لا د شعر علم نه دي ور کړو او نه دا شعر د سر مناسب دی بس فبو هي تلزي كفر حق بک پاتې شو چې دا ویل کېږي مناظره ام بايله 500 روپۍ لیون ذرا ایلاد دوار کوله د قرانه لیون ذرا د لپاره چوری دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنه حیا مسلمان چویو اغه مسلمان حیا مسلمان و یحق القول و ثابت عذاب علالکافرین په کافرانو باندې او الا میارو می یا او الا میارو دریم باب تر اخیرا پوری او دغه کی دوا د لایل لیا دیس با د قیامت او زجرونه درې او دری دلائل دا ننګه درې دلایل عقلیه د اثبات د حشر او د او د دا توحید اول دلیل عقلی د اثبات د توحید لپاره دوه دلایل عقلیه د اثبات د توحید ذکر کړي اول دلیل عقلی میار می راو آیاده غورن نه کړي اولا میارو آیده غور نکی انا خلقنا چی بیشکا منگا پیدا کردی لهم ده ده ده فرامی ما ده آسنا عاملت ایدی نا چی عمل کردی لسونو زمنگا آیم نعاما نسارو لرا فهم لها مالکونا پس ده ده ده پاردی مالکان واگ دارا انده دا ساروی می در لپیدا کردی نزماوه دانیت امنا او شفار سیان مجور و آدم بیا و مخالفت مکوا دنیا که ایسوک شفاعتی نشی کوله و للهم هذو هم دلائل او تابې کړي دي منګا هغه سارول را لهم د دې د فارافه من هارکو بم بس بازه د هغه سور لیدې دي و من هاو باز دغه نه یاکولون خر دې باز دغه نه د یو خري ولهم دا دویم دلیل عقلی شکنه نو ما دل سوارلی او خواراک لپی پیدا کردنو اوما نکنه والا هم دی فرافی اپاگی که منافی او رو فائدیم دی او مشاربو او سکل دی پیتی نسکی افلا یشکرونو آیده شکر نو باسی واتاخازو من دون اللہ زاجر پو مشرکی نو بانده زاجر پو مشرکی او زاجره پر شرک بانده ودتا خزو جوڑکلی دی ما سواد مجوڑکلی دی مشرکینو ما سواد اللہ تعالی نور شفار سیان لا اللہم دید پارا یون سوارو لا اللہم شاید دید پارا چیر دی امداد و کلشی لا یست توی اونا طاقت نلری دامابودان نسرام دی امداد دی دی وهم او دا مشرکینو لهم دی آلیحی باطلو تا جون دنیا له کړ دې محظورونا چې حاضر کړې شوی دی د خدمت ده دی د پارا د الہی باطولو خدمت ده پارا بس د مشرکین یو لخر دې درې الہی باطولو خدمت د پدی باندې چې کم نه پدی مشرکین باندې کوي یا دا او هم او دا مشرکین لهم امعهم سرد د خپل و معبودانو نا جندن یا لخکر دی آزر کلشوی جاننم تا کم باطل پرست مولیان او باطل پرست پیران چه په خپل عبادت خوشالو الله به سرد د معبودانو او سرد د عابدین و جاننم تا یو ځای او غرزی تسلی فاسنام جن دنه کې تعالی راوي نه ده بشک منګا پويا يو پاسباني چدي پټوي او پاسباني چدي سرګندوي اوالم يراو سازر پین کار د قیامت اوالم يرا انسانو ايا د ايا غور نه کوي انسان بشک منګا پیدا کړي د را منو توفاتين د نطفهنا فسنا فغوي جګل جګلالو سرګند د الله توحید کې جګळे کوي یو ځانته وګوري چې زم ما حقیقت څه او بیانی دلد پارا او زان تهیر ده وزورا بلنا او بیانی زماند پارا او نسیع او حیر کرده خلقهو پیدائش پلو وائی ده منیو حیل ازواما کم ده آغازات سوگ ده آغازات چه جوندی بکی آغا دو کولارا پدا سیال کی چی باغا دا اول دلیل عقلی د اثبات د حشر او جواب ده دی یاره دا ډوکی بریزرې زې شوی دا به سوک ژوندۍ کوي او ګور الله جواب ده سي نو ور کوي کدا وې چې مړی ریزاري زکه دی نه او په قبرونو کې ژوند دی لکه څنګه چې اهلل حلواي ول خانق وې په قبرونو کې ژوند دی دک کسه نو الله به تاسو وتا ویلې شو تاسو چې ریزاري زدي یا په قبرونو کې ژوند دی الله وتوي ها چا په اول ځل پیدا کری دین دوباره با ایم پیدا کوي او قیامت تا دوباره وی دوباره نوکه قبر که جوندون شی نو بیا قیامت سی باره دوباره جوڑی نه نبیا بیا خو سی باره اول دلیل عقلی دا پار دیز باد ده شر قول او آیا یوحیی اللذی جوندی با که دیا دوکو لرا آغاباد شا انشاء ها چه پیدا کریو دی لرا اول مرد پا اول زل بانده او دالا تلا پر یو شی بانده پا هر یو پیدایش بانده علیم پوانده اللذی دوین دلیل عاقلی دا پار دیز باد ده دا شر دالت اللذی آباد شا چه گرزو لیستاسو دا پارا مین شجری الاخضاری داغی اونی شنینا نار بله شنا ونا شنا اونا یو خدا چه هر اغا شنا اونا که اللہ را بولیزتو اغا چه نو او پیدا کرده دی الله اکبر آم اونا یا دا یادا مطلب چه هر شنا اونا نو ده مراد دو اونی او اغا یو بده ای او سیدای با کله سفر باندې تلل نو چاغه به دیو بل سره یو زای کړی نو غیبه اور کو اغه تعالی اشاره کوي چې ګوره دامه دله پیدا کړی دی نو چې دښنی اونې ندله اور را با سم اور پیدا کوم نو مله نشم ژوند دې کول بیا ولین نشم کولی او ګوره دښنی اونې اور پیدا کول شاعر وای جمع نقیزین من اصرار قدرته حاز صحاب به الماء و النار ده نقیزینو جمع داده دا اللہ ده دا قدرت درو موزو ندی وریاز ده دی طرف تا پا وریازا که چکم دن اوبام دی او اور پاکیم دی اللہ اکبر اورم دی او اوبام دی کې که کې وریاز کو اور اوبام دوارا لن جمع کی گی پا اللہ جمع کردی دی شنا او اورا دا اللہ جمع کئی او لیسا اللذی خلق السماوات والارضا در این دلیل آنکھ نید پارادیز بعد دا حشر اللہ اوالیس الذی عیند الله تعالی عیند اغزاتو چه پیدا کړی د اسمان نونو لراوزما کلا را قدرت والا په دی باندې چه پیدا کی په می صلی دای باندې بالا وال نو د الله تعالی خو پیدا کوونکې دی علی عالم دی پاج زاو د مخلوق باندې ان ما به شک خبره داد امرو کوم د الله تعالی اذا ارادار کلا چی را دو کی دی شی وای اغه تاسو موجود شان او موجود شي الله تعالی ته هر سال ساندي یو لفظ د كون سره به پیدا کړی فسبحانه الذي دعوته پس پاکيده اغزات لرا چې په لاس دغه کې مالک تو کلشه اختیار او بادشاهي د هر یو شیدا او خاص د الله تعالی ته ترجوونا وا پس وکړ شیطان سو امتیازد سورته یاسین سورته یاسین وا خیا پس د واقید صاحب یاسین سره ممتازو واقعی د صاحب یاسین سره ممتازو دارانګي د صاحب یاسین په کرامات چې وجالني منالمکرمین پاغه باندې ممتازو دارانګي پدری پیری لفظ د سوې او داغه په حقیقت باندې ممتازو دارانګي په قول د باري تعالی چې مجریمان بالله د موحدین نجودا کی وامتاز الیوم ایوال مجریمون په دې باندې ممتازو دارانګي په دې قول د باري تعالی باندې ممتازو چې ستاسو د پاره دشنی شنه ونینا اور پیدا کړه ده یا پدې کول د بحر تعالی ممتازو چې ال یوم نختم علی افواههما مان بلدای په خپل مار وو قول دا رنګ پدې د کافر و ممتازو چې ای بداو امام باسنہ ممرقدنا ممرقدنا دا مون درې خپل قبرونو د زاید نه چارا پاسولو دا رنګ پدې کول ممتازو چه دنوار نووار د پاره خپل قراری دی او غې تځې و شمسوو تجری لمستقر مستقررض الله په ممتازو بسم الله الررحمن الررحم وافتې سوفن په زاجرراتې زجره الله اکبر سوره صفات مکی سوره ترتیب د قران کریم کې 37 نمبر ده پس د سوره یاسین نه او ترتیب د نزول کې 66 نمبر ده دا 66 نمبر ده 66 نمبر ده پس د سوره انعام نه نو سوره انعام نه را نازل شوه ده الله اکبر راغد د ماقبل سوره یاسین سره پد غنو جو باندي ده یاو دا چې سورہ یاسین ختم شو په تسبیح باندې نصوافات هم په تسمیبا باندې ختميږي او تسبیح د باري تعالی په غي باندې ختميږي دا رنګ التا یاسین کې ذکر د اقوام مهلکه او اجمالا ددل ته تفصیل له دا رنګ التا دشم سو کمر اېجز ندل تا د نور و مخلوقات او عجز ذکر کړي دارانګالتا انکار د دا قیامت تذکروا ندل تام انکار د قیامت او مزامین تقریبا ټول یو شاندي دارانګې التے نفي د شفيعي قهري او کلا ندل تا وي ټول مخلوق الله تعجذ ده نو شفيع ال بسنګ شي خلاصا د سورته مختصر وا ما ور سره ور سره بیا چیکم ده ذکر کاو وامه سره مختصر خلاصہ د درو فرقو بیان ده په دګه د درو فرقو بیانو پرشته عاجز دي عابد دي جنات هغه مردود دي سرکش دي او انبيয়া هغه الله تعالی جز دي درې د ذکر کوي انبيয়া عاجز پرشتی عاجزی جنات مردود نو الله سره اللہ سارا پرشتی عاجز پرشتی شرکان اگر ہوئی یا انبیاء یا چکم دے جنات او دا ټول اللہ تعاجز دی او اسم دا دی پواق او اختیار کې نشته دے دا خلاصہ تدری او ڈالو بیان الله اکبر نو داود سورة داشوہ عجز المصطفین من العباد نو رجل المستطفين من العباد دا چون شو بندګانو عجز ا ذکر کوي چې الله دا مختصرا خلاصا او صورت کې بابو ندي سلور سلور دا صورت کې بابو ندي دره دره بابو ندي اول باب دا ایات لمبر چورتر پوری او پا دی که ورسرا ورسرا زبواما دویم باب اغبیا دا ایات لمبر پچتر نده تر ایک سو اٹالیس پوری او پاگی که او دلائل نقلی بیانی پشپگ واقعات سرا چن بیا عجز دی او بل باب آئے کې هغه بیا وې تر هغه 149 تر اخیره پوره یادو پکې دیو کی, کی چې پریشته عجز دی جنات عجز دی او مطالبه دریو دلالو او عظمت د الله فز د عجز د فرق ثلاثه او حاصل د صورتو <تصف> او شاید دی اغا سب جوڑا انکی پا سب جوڑا اولو سرا مانا اغس اللہ سب در سب اولادی دی تابیداری دی اللہ تا اجزی دی و فزاجرات زجرا پا شد په پا شاید دی اغا شد انکی پرشتی پزور دو کافر روح اغا پزور باند شدی یا وریز شدی پتالیات زکرا پا شاید دی اغا لست انکی پرشتی زکرا اغا وحی دا اللہ چلولی دا پرشتی شاید دی پا سو بانده دی بانده ان لا اله الا هو كم شي بشکاج تر واسطا سوح حم های کیو بادشاہ دے چه رب دے د اسمانونو او د اغه سو چ په مابند دی کیو د رب دے د مشریقونو وان زاینا السما الدنيا بشک امغه خسته کړل د اسمان نزد په خایس په خایس سراچ ستوری دی یا آسمان د دنیا په خایس د ستورو سرا وحفظ من کل شیطان ماردو غورا اواله ایج ز د پرېشتو د پرېشتو زکرکاو واسفاط صفایج ز د پرېشتو اغه یالله ته سب در پوله اړ عاجزانه دي الله اکبر او اغه دا گواہی کوي چې الله یك یو دی عاجتر وايي یك یو دی مونږه نه یو شریکانه د الله سره دا ننګه اوس حالت د جنات ذکر کوي د ایانت لمرش پگمنا تر آل سما پوری او بیاند دویمی فرقیشی دا عاجز دی دا ام دا اللہ سر ابرخی دار ہوی صدار ندی و حفظا و حافظنا حفظا او حفاظت کړه د منګه په عبادت کولو سره من کل شیطانی من کل ماری د سر شیطان مارید سرکشنا وغن شکه خود دی اغه مجلس اعلی بلندا ويقذفون ويشته دې من کل جانب ده هر طرف نه دو حورن رټل پر شي پرټل سره ولو مازاب ما شبا دې فرض لازم الا من خطف الخطوه مگر اغه شیطان چغټو پیو غټه کولو سره پس ورپس شیشی هغه پسې لمباست زاون کې فاستفتیما آیا तप तप سوکره دینا چې آیا دا خلک ډېر سختې په پیدائش کې اممن خلک نه یا هغه سوک یا هغه چې موږ پیدا کړی دي امنګا پیدا کړی دي هغه لاره ده خاطې اسلیخ ناک نه منګا پیدا کړی غیلرا د خاطیس لیک نه کنا بل عجب تا ویسخرونا دغه زاینو زجر ده په انکار درې سالت باندې بل عجب دا بل کې تاتهجب کوي ویسخرونا ودې ټوکیږي د تا را د زمانی د جاهلیته درو سومونه یاور سمو ظلم ده چې هغه بعد انبیاء سره ټوکی کولی و اذا ذکروا لا یذکرونا ورکران چې نسیت ورکل شي د لرا لا نن نسیت نه اخلي دی و اذا راو یا ت یستخ یستسخرو نا اوار کلاچ ویندی نوخه یستسخرو نا نو ډېر زیاته ټوک کای ډېر زیاته یستسخرن یو بل ته مایلکی پټوک وبانې دا سه خاندي او خندا کای چې اس یو بل ته پدې ټوک وباندې د ټوک په یو بل پريزه د خندانه وقالوا زجر پینکار د قران باندې وقالو او ویل دوی ان دا قران کریم الا سحر ومو بین مگر جادویس سره غند ایزا میتنه زجر پینکار د قیامت باندې آیا هر کلاچ مل شومنګا او شومنګا خارې او اډوکی اډوکی آیا بیا بمنګا پورته کولې شو اپلاران زمنګ اول نه جواب او نعم اوایا اوایا چې او او تاسو نو